și încer și pe pământ, el-n la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, o emisiune primită cu plăcere de toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. În cadrul acestor emisiuni, noi citim noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, verset cu verset, citire urmată de câte o scurtă meditație, așa după cum Duhul Lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe preacredinciosul slujitor al său în persoana preotului Niculiță. Lecțiunea de azi, 88, se va deschide cu citirea versetului 38 al capitolului 10 al Evangheliei după Matei, dar nu mai înainte de a ne ocupa de încă un episod din lucrarea Argatul. Cu ocazia ultimului episod, lăsasem în curte pe Samco discutând cu Dorca. Și tocmai când Samco mai amintise încă o dată de rândunele, apărut și Ondrej, care mai auzise el odată povestea aceasta. Vorbirea apoi împreună cât de frumoși și de folositor ar fi dacă s-ar întâlni și ar ține adunări de rugăciune ca și rândunelele. Știți, spuse Dorca, dacă fiecare zi este o bucată din călătoria noastră spre casă, atunci ar trebui totdeauna să începem așa. Rândunelele au cântat și s-au rugat totdeauna înainte de a zbura o nouă bucată de drum. Când apoi cei din familia ondrasic se întâlnire la masa de seară, și când după mâncare țăranului cerului Meto să citească din Biblie, Dorca se uită la Ondrej și el la ea, apoi se uitară la părinții ei și în sufletul lor se născu gândul. Se pare că și ei vor să ia pe drumul rândunelelor. Lumea înconjurătoare dormea între timp, mai departe în păcatele ei, dar familia Ondrasei și vecinii ei se trezeau încet la viață. Duhul Sfânt, le deschisese ochii și scriptura. Ei începură să caute pe Dumnezeu și să-și recunoască păcatele, dar începură să-L cunoască și pe Hristos și porniră cu lelele, călătoria spre casă, dar, din păcate, nu toți. Cu ocazia episodelor viitoare vom afla vești din ce în ce mai frumoase, mai îmbucurătoare, mai plăcute, în legătură cu acești oameni care treziți din somnul păcatului, își încep și ei zborul acum la fel ca rândunelele spre patria cerească, însoțiți de Hristos prin rugăciune și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Ce zici tu, iubitul meu ascultător? Nu cumva ai vrea și tu să faci o bucurie cerului și dacă până acum n-ai făcut lucrul acesta, să-l faci de acum încolo? Adică? Să-ți recunoști starea de păcătoșenie în care ești, să-L primești pe Hristos și să-ți începi zborul spre casa cerească, care va fi de acum cerul, împreună cu Domnul Hristos și cu mulțimea mare de răscumpărați, citind Biblia în fiecare zi și rugându-te, iată un temei bun de cercetare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și mesajul care ne stă înainte, cercetându-ne pe fiecare să ne facem bine socotelile, să ne verificăm dacă suntem în zbor spre Casa Cerească împreună cu Domnul Iisus Hristos, acolo unde El ne-a pregătit un loc pentru ca să fim cu tine toată veșnicia. Amin. Când viță, Domnule, va ta, și ce roscumpanat la acel liman când se citește numele acolo ai fi, când se Haideți acum să ne ocupăm de textul lecțiunii noastre propriu-zise, dând citire versetului 38 de la Matei, capitolul 10, care se ocupă tocmai de subiectul acesta și anume, cum putem să devenim cetățeni ai cerului. Versetul sână astfel. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Acestea sunt deci cuvintele Mântuitorului Hristos. Vrednicia noastră față de Domnul are trei laturi principale, credința, lepădarea de sine și purtarea crucii. Dacă toate aceste trei laturi nu sunt unite de săvârșit, nu-i cu putință ca un suflet să urmeze pe Hristos, nu-i cu putință să se facă vrednic de El, nu-i cu putință ca numele Lui să ajungă scris în cartea vieții mielului. Domnul Isus a vorbit adesea despre jertfa sa, dar ea n-a putut fi înțeleasă îndeajuns decât de acele suflete care au ajuns să-și poarte crucea lor, așa cum și-a purtat-o el pe a lui. Nu îl înțelegem pe Domnul cu adevărat nici citind cărți despre el, nici cunoscându-i învățătura oricât de perfect, nici chiar mergând la adunare, nici cântând cântări, ci... Pe Domnul îl înțelegem cu adevărat numai atunci când ne purtăm crucea noastră fără cârtire și fără șovăire, așa cum ne cere El. În purtarea crucii se află taina înțelepciunii pe care nici îngerii nu o cunosc, cum ne este arătat în Efesen 3 cu versetul 10. E adevărat că în cruce nu-i nimic atrăgător. O cara este lipită de ea, și bagiocura o urmează, dar este necesară. E atât de necesară, cum sunt de necesari norii pe un cer senin, căci fără ei n-ar fi cu putință ploaia binecuvântată și datătoare de roade. E atât de necesară ca aripile la păsări, fără ele nu s-ar putea înălța. Cine nu și-a crucea lui? A lui, deci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 a pătruns-o cu mintea sa dumnezească, a examinat-o cu dragostea sa înțeleaptă, a încălzit-o cu îndurarea sa iubitoare, a cântărit-o cu amândouă mâinile sale, dacă nu-i cumva cu un milimetru prea mare și cu un miligram pe grea. El a binecuvântat-o cu numele său preasfânt, a uns-o cu harul său și a-nmiresmat-o cu mângâierea sa și apoi a mai privit odată curajul tău, și în felul acesta ți-a venit din ceruri ca un salut deosebit din partea lui Dumnezeu, ca o dăruire a dragostei mirostive a Dumnezeului tău pentru tine. Tot așa vorbea și fratele Ion Marini. Mulți își fac semnul crucii, îl au pe casă, pe pereți și pe masă, dar ei nu sunt purtători de cruce. Le place să o aibă, să o vadă, să o facă, dar nu să o poarte. Își împlinesc ei poate cu regularitate datoriile religioase pe din afară, dar ei înșiși nu sunt răstigniți și înnoiți. Și fără aceasta, ce folos? Pentru a merge după Domnul, trebuie mai întâi să-L afli și să-L iubești. Atunci înțelegi că trebuie să mergi după El cu sarcina crucitale, cu toate greutățile și necazurile tale cu crucea ta după crucea lui. Ați duce crucea înseamnă a urma altă voie decât voia ta. Lemnul așezat de-a lungul alunecă în pierzare. Numai lemnul așezat de-a curmezișul ne trezește la o altă voie și ne oprește de pe drumul pierzării. Iată deci ce este crucea, nu un obiect fizic atârnat de gât, ci crucea ta înseamnă moartea fierii tale vechi, moartea plăcerilor și a părerilor tale proprii și alegerea voii și părerilor lui Dumnezeu, așa după cum însuși Mântuitorul Hristos a trăit pe pământ. Când el a spus în Ioan 5, 19, adevărat, adevărat greesc, voi fiul nu poate face nimic de la sine însuși, ci el face numai ce vede pe tatăl făcând, ne-a spus nouă, ne-a arătat nouă, ne-a prezentat adevărul purtării crucii. Crucea înseamnă, deci, să nu faci nimic de la tine, ci numai ce vezi pe Tatăl, pe Dumnezeu făcând. Asta este purtarea crucii, nu un obiect fizic. A primit de bunăvoie o cara și bagiocura pentru numele lui Hristos este cea mai mare bucurie și cea mai mare cinste pentru el, dar nu oricum trebuie dusă crucea, ci numai într-un singur fel, să o ridicăm, să o înălțăm. Crucile târâte sunt cruci grele, crucile înălțate sunt ușoare. În grecește, textul acesta sună astfel, și cine nu-și ridică crucea sa. Când porți crucea târându-o și cârtind, atunci ne cinstești pe Domnul și lucrarea lui. Airo este cuvântul grecesc pentru a purta crucea și înseamnă a ridica crucea. Mai înseamnă a lua din drum, adică să-ți înalți crucea și în felul acesta să o iei din drumul altora. Crucea se poate purta numai după Domnul. Crucea fără Hristos este o urăciune, este o lucrare mizerabilă. Cât nu suferă fără Hristos? Această cruce nu are valoare în fața lui Dumnezeu. Crucea ridicată și purtată pe urmele lui Hristos este aducătoare de fericire și slavă. Numai crucea purtată așa ne face vrednici de Domnul. Așa cum am arătat și mai devreme, în Ioan 5,19, Domnul Iisus spune, nu fac nimic de la mine însumi, dar fac tot ce văd pe Tatăl. Deci, crucea înseamnă toate durerile și suferințele pe care le întâmpinăm din pricina faptului că ne ținem neabătuți de la calea lui Dumnezeu arătată de Tatăl în cuvântul Său. În versetul următor, la versetul 39 din Matei 10, Domnul Iisus spune, Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Viața se susține prin viața altuia. Noi trăim zilnic prin viața jertfită de alții, fie plante, fie animale. Moartea lor întreține viața noastră. Duhovnicește lucrurile stau la fel. Trăim datorită vieții și morții Domnului Hristos, dar nu numai atât. Trăim pentru că ne dăm viața firească, viața noastră, proprie spre jertfă, adică nu mai facem ceea ce vrem noi, ci lichidând cu ce vrem noi, omorând, deci cu alte cuvinte ce vrem noi, împlinim tot ceea ce vrea Tatăl. Din această omorâre, părăsire, lipsire, lepădare față de voia noastră, crește viața cea nouă în Hristos. Nașterea din nou înseamnă moartea necurmată a firii vechi. Rădăcinile făpturii noi sunt înfipte în mormântul firii vechi. Cine vrea să-și păstreze viața firii vechi, va pierde viața făpturii noi, va pierde viața cu Domnul Isus, va pierde însă veșnicia. Cine însă își va pierde această viață veche pentru Domnul, va câștiga viața cea nouă nu poți să faci în același timp și voia ta, care ești căzut în păcat și vândut rob satanei, și să faci și voia lui Dumnezeu, cel de trei ori sfânt și de șapte ori desăvârșit. Deci, numai în măsura în care renunți la voia ta și faci voia lui Dumnezeu, poți să fii sigur că ești pe calea lui și că ai să sfârșești în veșnicie cu el. Numai din moartea, din lepădarea față de voia ta, Crește viața cea nouă în Hristos. Viața veche are plăcerile ei, planurile ei, gândurile și simțămintele ei. Ea vede altfel toate lucrurile. Când însă o punem pe cruce, deci renunțăm la ea, și din moarte ei răsare o viață nouă, toate lucrurile se schimbă. Lucrurile de care altădată fugeam, acum ne sunt plăcute. Ca să înțelegem lucrurile duhovnicești, Trebuie să ne coste moartea firii vechi și acest lucru nu este ușor. De toate vrea să audă firea veche, dar de moartea ei nu. Firii vechi, adică așa cum eram înaintea de nașterea din nou, îi place să audă despre Dumnezeu. Firii vechi îi plac lucruri și practici religioase, îi place chiar să discute și să comenteze Biblia. Îi plac cântările religioase, firii vechi. Îi place să aibă o biserică sau o adunare religioasă? Toate acestea îi plac, dar când e vorba de moartea ei, se împotrivește cu toată puterea. Firea veche, omul neîntors la Dumnezeu, vrea să facă ce îi place lui și nici de cum ceea ce vrea tatăl. Aici se vede foarte bine încă o dată purtarea crucii. Domnul Iisus niciodată n-a făcut ce îi plăcea lui, ci numai ce îi plăcea tatălui. La Roman 15, cu versetul 3, scrie că nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. O, tocmai aici este adevărata viață nouă în Hristos. Moartea firii vechi e prețul pe care ne cere Domnul pentru a ne da viața cea nouă. Nu este vorba aici de forme, ceremonii, ci moartea firii vechi ne cere El să renunțăm la tot ce știm, ne place și gândim noi și să alegem voia lui Dumnezeu așa cum ne este descoperită în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus face limpede de adevărul acesta. Cine își păstrează viața, o va pierde. Omul firesc îi place să împlinească orice, numai porunca aceasta nu îi place. Se cunosc cazuri când unii și-au tăiat mâna dreaptă ca să împlinească porunca Domnului, dar n-au fost în stare să-și pună firea veche pe cruce. Adevărat, zice Sfântul Macarie cel Mare, numai acela poate avea stăpânire asupra sufletului său și asupra dragostei cerești, care se desface de toate lucrurile acestei lumi și care își răstignește poftele trupului. Poetul indian Tagore sublinea frumos acest adevăr evanghelic într-una din poeziile sale zicând voi pune în joc tot ce am și dacă voi pierde cel din urmă bani, mă voi pune în joc pe mine însumi și atunci voi câștiga prin pierderea mea de plină. Când știi să pierzi, câștigi cu adevărat. Când știi să pierzi și să renunți la tine însuți, câștigi pe Hristos. Cine își va pierde viața pentru mine, spune Hristos, o va câștiga. Iată un mare adevăr pe care trebuie să-l învățăm și să-l practicăm zilnic. În versetul următor, la versetul 40, Domnul Isus continuă cu aceste cuvinte. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine, și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Iată aici desăvârșita unitate între Dumnezeu și credincioșii săi. Așa după cum nu poți lepăda din trupul cuiva un mădular de care nu ți-ar place decât lepădând tot trupul, tot așa și când este vorba de trupul lui Hristos. Când lepezi pe cineva din ai lui, îl lepezi pe el. Când scoți pe cineva din inimă, îl scoți pe el. Un scriitor bisericesc din veacul al treilea, Clement Alexandrinul, spune, Când ți-ai văzut, fratele, l-ai văzut pe Dumnezeu. Și dacă din acei ce mărturisesc cu gura pe Domnul Isus silindu-se așa cum pot să-l urmeze cu viața după înțelegerea lor, nu e sigur că ar fi așa cum mărturisesc, nici atunci nu te grăbi să judeci, nu te grăbi să rostești sentințe, pentru că s-ar putea să greșești. De altfel, cel ce judecă și o sândește pe altul, totdeauna greșește, chiar dacă cel o ar fi necredincios. Ce știu eu, om mărginit? Ce se petrece în inima cuiva? Am eu siguranța că un suflet este lepădat de Domnul ca să mă lepăd și eu de el? Câte groază ar trebui să avem în inimă când este vorba de a judeca și a o sândi pe cineva? În privința aceasta nu trebuie să luăm exemplu de la Domnul Isus, nici de la Sfântul Apostol Pavel, care, în rare împrejurări au rostit sentințe, pentru că nimeni nu este la înălțimea duhovnicească pe care se afla Domnul Isus sau Sfântul Apostol Pavel. Nimeni dintre oameni nu are acea lumină nebăduită. Și dacă eu nu sunt ca Domnul Isus sau ca apostolii Domnului, mă umilesc și nu judec pe nimeni, mai ales când știu cuvântul sigur spus de Domnul, toată judecata a fost. Dată Fiului Ioan 5, 22. De ce să mă pomenesc că lupt împotriva scumpului meu mântuitor? De ce să primești duiesc mântuirea? Nu pierd nimic dacă nu judec, dar pierd totul dacă rostesc sentințe aspre împotriva celui mai mic dintre urmașii lui Hristos. O dacă ar trăi creștinii acest verset! Câtă dragoste și armonie ar fi între ei. Hristos se identifică desăvârșit cu ai săi. Cum nu poți separa stropul de apă aruncat în mare, cum nu poți separa boabele de grâu unite într-o pâine și cum nu poți separa bobițele de struguri contopite în vin, tot așa nu poți separa pe Hristos de ai lui și pe ai lui de Cristos. Tot ceea ce îi se face unuia dintre cei mai neînsemnat ucenici ai Lui Hristos, îi se face Lui Cristos, fie bine, fie rău, fie laudă, fie de făimare. Doamne, dă lumina și dragostea Ta ca să pot deosebi copiii Tăi și să mă pot contopi cu ei și prin ei cu Tine. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat, mai devreme ca de obicei, de sfârșitul programului 88, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În încheierea acestui program, pentru timpul care ne-a mai rămas disponibil, am ales, pentru început, să citesc câteva cugetări din cartea lui Ion Plugarul, care sunt, de fapt, cugetările lui Spurgeon. Iată câteva din cugetările sale, sub Câteva sfaturi pentru cine vrea să înainteze. Muncă din răsputeri, iată marea taină a izbânzii. via, nu poate să aducă decât zdrânțe și sărăcie. Sudoarea frunții este singura materie din care se poate face aur. Cine nu va asuda, nu va avea. Cine vrea să aibă cui bulciorii, trebuie să se suie pe copac. În ziua de astăzi fiecare trebuie să-și clădească binele casei lui. Mânecile suflecate îți aduc cea mai bună îmbrăcăminte și aceluia căruia nu este rușine să poarte șorți va fi curând în stare să se lipsească de el. Hărnicia este mama norocului, așa zice abietul Nae, iar trândăvia este perna diavolului, zice Ion plugarul. Credeți în propășirea care se face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 îmbogățește pe un om mai degrabă decât câștigurile neașteptate ale speculațiilor. Peștii mici sunt dulci. Cât de puțin, tot e bun la ceva, a zis Croafa înghițind un țânțar. În fiecare zi câte un fir faci un sculpean. pe cărămidă peste cărămidă, faci o casă. Ar trebui ca înainte de a merge să te târăști, Apoi să mergi, să alergi și după ce alergi să călărești în fuga mare. Cu cât te grăbești mai mult să ajungi bogat, cu atât mai târziu ajungi la țintă. Graba se împiedică de însăși călcăiele ei. Cine se suie în pripă, cade pe neașteptate. Este rău să începi o afacere fără să ai capital.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 Iubiți ascultători, am dat citirea acestor cugetări în speranța că mulți din cei avizați vor lua aminte la ele. Ne confruntăm astăzi în țara noastră cu tot felul de probleme și două probleme majore sunt acestea. Unii nu vor să mai muncească nimic, trăind cu lucruri de nimic numai pentru că nu câștigă destul, alții se avântă în afaceri fără să țină cont de niște criterii foarte solide, ale intrării în lumea afacerilor, unele din ele fiind bine punctate și în meditațiile pe care le-am citit din Ion Plugaru. Iată însă că legea fundamentală a existenței implementată de către făcătorul și legiuitorul ei asigură un echilibru de săvârșit vieții deopotrivă pe plan fizic și spiritual. Legea aceasta are la temelie un raport principial de corelare dintre căutarea omului pe plan spiritual la împlinirea idealului în vederea care a fost creat, cu trăirea sa în trup material. Idealul urmărit de Dumnezeu în viața omului este chemarea la părtășia cu Fiul său, Isus Hristos, așa cum găsim scris în 1 Corinteni 1 cu 9. În timp ce omul țintește la realizarea acestui ideal pe plan spiritual, este chemat ca, aflându-se încă în trup material, să muncească cu mâinile sale la ceva bun. FSN 4.28 Porunca aceasta de a munci efectiv pentru întreținerea vieții fizice este atât de serioasă încât Dumnezeu merge până acolo să spună că cine nu vrea să muncească nici să nu mănânce 2 Tesaloniceni 3.10 Aici intervine însă discrepanța între principiul legiuitorului suprem și aplicarea lui în viața noastră Unii nu vor să muncească deloc și umblă după nimicuri iar dintre aceia care muncesc încalcă principiul stabilit de legiuitor în aceste două trăsături majore, prioritatea și motivația muncii. Ordinea prioritară stabilită de legiuitorul suprem, Dumnezeu, prevede munca pe planul 2, punând pe prim plan căutarea împărăției lui Dumnezeu, cum scrie la Matei 6,33. Iar când vorbim despre motivație, motivația muncii este stabilită de legiitor ca având în vedere asigurarea celor necesare întreținerii vieții pe durata dintre două plăți. Vezi rugăciunea tatăl nostru unde spune pâinea noastră cea de astăzi. Iar orice surplus să fie destinat celor săraci. Tot legiuitorul a rânduit aceasta în doi tesaloniceni, 3 cu 10, nu unei vieți de huzur. Încălcarea principiului legiuitorului nu poate aduce decât tragedie, iar aplicarea lui cu scumpătate nu poate aduce decât binecuvântare. Fie binecuvântarea aceasta partea fiecăruia dintre noi. Amin.